Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 5.2 Буч Єркса вже збирався йти всередину, випаливши лише одну сигарету, оскільки перед святом полуниці завжди багато роботи. Добросердий Буч не має такої ненависті до маленьких фальшивих свят, як Пітер Векслер. Але до нього підійшла Петра Інгліш, санітарка з відділення «Нарцис», і вони почали говорити про мотоцикли, тож минуло не менше ніж 20 хвилин, перш ніж він зайшов у відділення. Він каже Петрі, що має йти. Вона бажає йому щастя, і він прослизає крізь двері назустріч сюрпризу. Біля стола стоїть голий Чарльз Бернсайт, тримаючи одну руку на камені Буча, який той використовує як прес-пап'є. Цей підписаний камінь привіз його син з табору минулого року. Бучу це видалось надзвичайно милим. Він не має нічого проти мешканців притулку. Буч точно дав би Піту Векслеру про чуханки, якби дізнався, що той гасить недопалки об їхні тіла. Просто попередив би його, проте він терпіти не може, коли вони торкаються його речей. Особливо цей мерзотник, котрий полюбляє виявляти свою дурнувату дотепність. Саме це він зараз і хоче зробити. Буч бачить це по його очах. Сам Чарльз Бернсайт вийшов, мабуть, на честь свята Полуниці. До речі, про Полуниці. Берні вже, здається, десь поласував ними, оскільки в нього залишились червоні сліди на губах і глибоко в кутиках рота. Проте Буч не звертає на це уваги. Йому впадають в око зовсім інші сліди на Берні. Коричневі. Чарльз, забери руку», – каже він. «Від чого?» – запитує Берні, а тоді додає. «Підтирайло». Буч не хоче сказати від мого каменя улюбленця, оскільки це звучить якось по тупому. Від мого прес пап'є. Берні дивиться вниз на камінь, який щойно поклав. Коли він вийшов із ними з туалетної кабінки, на ньому було трохи волосся і крові, але для чого ж тоді раковини в туалеті? Він продовжує стояти, забравши руку з каменя. Помий мене, козел, я обісрався, та я бачу. Спершу скажи, чи ти вже був на кухні і розмастив там скрізь своє лайно. А я знаю, що ти там був, тож не бреши. Ходи перш за все мити руки, каже Берні та показує їх. Вони покручені, але рожеві й чисті, навіть нігті чисті. Він їх справді мив, а тоді додає. Дрочун. Ходімо зі мною назад до санітарної кімнати, каже Буч. Дрочун підтирайло буде тебе мити. Берні пхикає, проте йде досить жваво. «Ти вже готовий до сьогоднішніх танців?» – запитує його Буч так, аби спитати. «Уже відполірував свої черевики, друзяко!» Берні може навіть здивувати посмішкою, коли в нього гарний настрій, виставляючи на показ кілька жовтих зубів. На них, як і на губах, червоні плями. «Йой, та я хоч зараз готовий танцювати рок!» – каже він. Хоча з виду Ебі не скажеш, що він слухає історію Тіджея, про залишений велосипед і кросівку Тайлера маршала з певною тривогою. На обличчі Жронні навпаки явно означене занепокоєння. «Ебі, що ми робитимемо?» – запитує Тіджей після розповіді. Нарешті його дихання нормалізовується після того, як йому довелося швидко крутити педалі, їдучи вгору. «Що означає, що ми маємо робити?» – питає Ебі. «Те, що й завжди робимо». Проїдемо вниз вулицею, пошукаємо пляшки, щоб здати, поїдемо до парку і гратимемо в картки «Меджик». Але, але, якщо, що, як? Заткнися, каже Еббі. Він знає, що хоче сказати Тіджей, але не хоче цього чути. Його батько каже, якщо говорити про щось погане, то можна накликати на себе біду, тож він намагається ніколи цього не робити. Він вважає, що згадування імені виродка-вбивці вдвічі поганіша прикмета. Але цей ідіот Роні Мецгер усе одно балакає далі, хоча й не зовсім виразна. «Але, Еббі, якщо це лика б, що як та я викрав...» «Столипелько», каже Еббі, замахуючись кулаком, ніби хоче вдарити цього дурня, котрий, говорить, неначе каші в рот набрав. У цей момент продавець індус вискакує з магазину «Севен-елевен», як клоуни з табатирки. «Мені не потрібні тут ваші чвари!» – кричить він. «Або ви йдете розбиратись десь в інше місце, або я викликаю поліцію!» Ебі починає повільно крутити педалі, рухаючись у протилежному напрямку від квін Голосно дихаючи, він бурмоче ще кілька образливих слів на адресу Індуса. Їх він теж чув від батька, а інші два хлопці їдуть слідом за ним. Від'їхавши трохи далі від Севен-Ілевен... Еббі зупиняється і дивиться на своїх друзів із гордо зведеною головою, випинаючи груди вперед. «Він сам поїхав від нас півгодини тому», – каже Еббі. «А? Хто? Що?» «Та й Маршал, якщо хтось запитає, сам поїхав від нас півгодини тому, коли ми були...» Еббі починає згадувати, і це йому вдається надто важко, оскільки в нього немає практики. Зазвичай Еббі Векслер ніколи нічого не пригадує». Йому цікаво лише те, що він бачить. «Коли ми крізь вікно розглядали полиці магазину асортимент?» – несміливо питає Тіджей, оскільки боїться, що може отримати за це лютий індіанський опік від Ебі. Якусь мить Ебі дивиться на нього тупо, а тоді починає посміхатись. Тіджей розслабляється. Ронні Мецгер і далі тільки збентежено спостерігає. Чи то з битою в руках, чи з роликами на ногах. Ронні на висоті, але, врешті випадків, він цілковитий нуль. «Саме так, – каже Еббі, – так. Ми дивились у вікно Шмітта, коли повз нас проїхав пікап, з якого до біса гучно лунав чортовий панк. Тоді Тай сказав, що йому треба кудись відлучитися». «Куди саме? – запитує Тіджей. Еббі не дуже кмітливий, проте йому притаманна так звана легка підступність. Він інстинктивно знає, що найкраща історія – це коротка історія». Чим менше розповідаєш, тим менше шансів, що хтось тебе може збити з пантелику через невідповідність фактів. «Він нам цього не сказав», – каже Еббі. «Лише сказав, що треба відлучитися». «Він нікуди не збирався їхати», – каже Ронні. «Він просто залишився позаду, бо він, зробивши паузу, Ронні старанно вимовляє слово, і цього разу в нього добре виходить. недоумок. А ти випадково не задумувався?» Каже Еббі. «А що, як, як його викрав той тип, бовдуре? Ти хочеш, щоб усі казали, що це через те, що він не зміг нас наздогнати? Що його вбили, бо ми його залишили? Ти хочеш, щоб усі казали, що це через нас? Ей, каже Ронні, ти ж не думаєш, що Тая схопив лика б рибак? Я не знаю, і мені однаково, каже Еббі, але я не проти, щоб він зник, він починав мене дратувати. Ох! Ронні вдається виявити байдужість і зацікавленість одночасно. Який же він бовдур бурмоче Еббі? Якщо не вірите, то подумайте самі. Як він такий здоровий дозволяє, щоб Еббі робив йому індіанські опіки? Колись, ймовірно, настане той день, коли Ронні зрозуміє, що не зобов'язаний більше миритися з цим. І, можливо, тоді він зажене Еббі в землю, як кілочок для намету. Але Еббі про це не думає. Ще гірше. Він не вміє думати про майбутнє, лише про минуле. «Ронні!» – каже Еббі. «Що?» «Де ми були, коли Тайлер поїхав?» М -м, «Біля асортименту Шмітта. А куди він поїхав?» Він не сказав. Еббі бачить, що для Ронні це вже стало правдою, тож він заспокоюється, а тоді повертається до ТіДжея. «Ти зрозумів?» «Зрозумів. Тоді поїхали!» Вони сідають на велосипеди та крутять педалі. Їдучи вздовж алеї, що засаджена деревами, недоумок їде попереду Еббі і Тіджея, і Еббі не проти. Він іще ближче наближається до Тіджея і каже. «Більше ти нічого не бачив, коли повертався. Нікого, ніякого типу!» Тіджей трясе головою. Лише кросівкою велосипед. Він робить паузу і напружується, щоб пригадати. Ще там були розкидані листочки живоплоту, а також там, здається, була пір'їна, схожа на воронячу. Ебі пропускає це повзвуха. Він лише хоче з'ясувати, чи справді рибак був десь настільки близько від нього, що зміг схопити одного з його приятелів. У його голові з'являється кровожерлива думка, яка йому подобається. Уявлення, як якась примара, монстр без обличчя вбиває страшенно надокучливого Тая Маршала і з'їдає його на обід. Водночас десь усередині прокидається дитячий страх. Він боїться бабая. Страх, який ще дасть про себе знати сьогодні вночі, коли Еббі лежатиме в ліжку і не зможе заснути. Дивитиметься на тіні, і йому здаватиметься, що вони набувають форми, і дедалі ближче і ближче оточують його. Також прокинулося в душі щось не політах доросле, що інстинктивно підказувало йому вжити термінових заходів, щоб не потрапити на очі установам, котрі неодмінно розслідуватимуть зникнення Тайлера, Справу, яку батько Еббі назвав би «лажовою». Проте Еббі Векслер, як і Дейл Гілбертсон, і Фред, батько Тая, до останнього не йме віри. Він просто не може повірити, що з Таєм трапилось щось фатальне. Йому не віриться навіть після того, як він згадує про Емі Сент-Пір і Джонні Іркенхема, хлопчика, чиї частини тіла висіли в старому курнику. Діти, про яких Еббі чув у вечірніх новинах, вигадки телебачення. Він не знав Емі чи Джонні особисто. Тож те, що з ними сталося, сприймав як побачене у фільмі чи по телевізору. Та й це інше. Та й що був тут. Він розмовляв із Ебі, Ебі розмовляв із ним. У розумінні Ебі це ототожнюється з безсмертям. Якщо рибак зміг схопити Тая, то він з таким же успіхом міг би схопити будь-яку іншу дитину. І його в тому ж числі. Тож він, як і Дейл і Фред, не міг у це повірити. Найпотаємніша основна його часточка, його серце, вірить у те, що життя прекрасне. Відмовляється вірити в рибака і усі його вчинки. Тіджей запитує. Ебі, ти думаєш?» «Нє», каже Еббі. «Він повернеться, поїхали в парк. Пошукаємо бляшанки та пляшки пізніше». Фред Маршал залишив свій піджак і краватку в кабінеті. Закотив рукава й допомагає Роду Тізбері розпаковувати новий мотоблок. Це нова, неперевершена серія випуску «Хіллер». «Я чекав на таку технічну новинку за 20 років, а може й більше», каже Род. Він вправно встромляє широкий кінець ломика між кришкою великого ящика і однією з дерев'яних стінок, яка з гуркотом падає на бетонну підлогу приміщення для технічного обслуговування. Род – це головний механік у гольці. У технічному обслуговуванні він ас. Вона стане в пригоді малим фермерам, а також міським садівникам. Якщо ти не зможеш продати здюжину таких до осені, то тебе не треба на цій роботі. «Я продам 20 до кінця серпня», – каже Фред, – із досконалою впевненістю. Усі його турботи тимчасово стерла ця маленька зелена машина, що може набагато більше, ніж просто переривати землю. У комплекті йде багато різних насадок – які чіпляються та знімаються так само легко, як підкладка до осінньої куртки. Він хоче її завести, послухати мотор. Двоциліндровий мотор має досить привабливий вигляд. Фреде. Він дратівливо повертається. Це Інна Гейтскіл, секретарка Теда Гульца і адміністратор автосалону. Що? До тебе дзвінок на першій лінії. Вона показує на підлогу, на якій брящить... Різне обладнання і шумно зіщить пневматична викрутка, якою саме викручують болти на старому тракторі Кейс, а тоді на телефон, на якому блимають кілька вогників. Іно, ну, ти не могла би попросити, щоб залишили повідомлення? Я саме збирався допомогти роду, зарядити акумулятор цього маленького звіра, а тоді? Думаю, тобі краще відповісти. Жінка на ім'я Еніт Первіс, твоя сусідка? На мить Фред стоїть збентежено. А тоді йому в пригоді стає професійна пам'ять, яка мимовільно накопичує імена. Дружина Діка. На розі Робін Гуд і Мейт Меріан він якраз бачив Діка сьогодні вранці. Вони ще вітались один з одним, та він бачить широко розплющені очі та стулені губи Іни, які завжди щиро усміхнені. Вона виглядає занепокоєною. «Що сталося?» – запитує Дейл. «Іно, що таке?» «Я не знаю». А тоді неохоче веде далі. Що із з твоєю дружиною?» «Краще візьми слухавку, старий», – каже Рот. Але Фред уже перетнув замащеним мастилом бетонну підлогу і миттє опинився біля телефону. Він приїхав додому через десять хвилин після того, як залишив Гольц, зірвавшись із місця, як той підліток, залишаючи сліди на асфальті службової автостоянки. Найгіршим було те, що Еніт Первіс намагалася говорити з ним спокійно і обережно, а також старалася, щоб її голос не звучав наляканим. Вона розповідала, що гуляла з поці, проходила повз будинок маршалів, коли почула крик Джуді. Не один раз, а двічі. Звичайно ж, Еніт зробила те, що зробила би кожна добра сусідка. Дякувати Богу, вона підійшла до дверей і погукала крізь чилину для листів. «Якби не було відповіді, – говорила вона Фреду, – то їй довелося би викликати поліцію. Вона б навіть не йшла додому, а викликала би від плоцких і з будинку навпроти, але...» «Це гаразд! – відгукнулася Джуді та розсміялась. Сміх був пронизливим, а тоді вона хихочучи зітхнула. Цей сміх насторожив Еніт навіть більше, ніж крик. «Це все був просто сон! Навіть тай – це просто сон!» «Дорогенька, ти не порізалась?» – запитала Еніт крізь чілину для листів. «Ти не впала?» «Не було ніякої верші», – відповіла Джуді. Можливо, вона і сказала якесь інше слово, але Еніт здалося, що вона сказала саме верше. «Це теж мені наснилося». Тоді Еніт неохоче сказала Фреду, що Джуді Маршал почала плакати. Іноді той плач переходив навіть у схоже на собаче скавучання. Було тривожно чути таке зі щілини для листів. Еніт погукала ще раз і запитала, чи можна зайти, щоб переконатися, що вона не поранилася. «Іди геть!» – відповіла Джуді. Крізь плач вона знову засміялась злим божевільним сміхом. «Ти теж сон! Увесь цей світ – це сон!» Тоді почувся звук розбитого скла, неначе вона кинула чашку з кавою чи склянку з водою на підлогу, чи то ж бурнула нею об стіну. Я не викликала поліції, оскільки вона сказала, що все гаразд, розповіла Еніт Фреду. Фред стояв, притиснувши телефон до одного вуха, а друге затулив, намагаючись приглушити гудіння звуків механізмів, якими він зазвичай насолоджувався, і які в цей момент, здавалося, проникали в його голову, неначе жовті павуки. У будь-якому разі, фізично все в порядку, але Фреде, думаю, тобі краще поїхати додому і подивитись. Усі ті дивацтва що відбувалися з Джуді останнім часом, виром промайнули в його голові. Так само, як і слова пета Скарди. «Психічний розлад». Раптом захворів, мовляв, так і так, зазвичай мають проявлятися хоча б якісь симптоми. Але ж він помічав симптоми, чи не так? Бачив їх і нічого не зробив. Фред паркує авто, чутливий Ford Explorer посеред дороги і поспішає сходами. Водночас гукаючи дружину на ім'я. Ніхто не відповідає. Навіть коли він заходить у вхідні двері, відчиняючи, він штовхає їх із такою силою, що рамка, що обрамляє щілину для листів, надзвичайно гучно брязкає. Ніхто не відповідає. Завдяки кондиціонеру повітря всередині будинку доволі прохолодне. Легкий холодок пробіг по його шкірі, і він відчуває, що пітніє. «Джуді! Джуді!» Досі немає відповіді. Він поспішає через зал до кухні, у якій найчастіше знаходить її, коли повертається додому посеред дня. Кухню наповнює сонячне проміння, проте вона порожня. Стіл і робоча поверхня чисті. Начиння блищить, дві чашки з-під кави стоять на сушарці для посуду. Сонце відбивається від свіжовимитої поверхні. Ще більше промені відбиваються від купи розбитого скла на поверхні столу. На одному з осколків наклейка із зображенням квітки. Тож Фред зрозумів, що це була ваза з підвіконня. «Джуді!» – він гукає знову. Він відчуває, як пульсує його кров у грудях і в скронях. Джуді не відповідає, але він чує, що вона на горі починає співати. «Баю-бай, дитинко, коли ще деревинка, вітерець війне!» Фред упізнає цю пісню, але замість того, щоб заспокоїтись, почувши її голос, його навпаки огортає більший холод. Вона співала її Таю, коли син був маленьким. Так вона заколисувала хлопчика. Фред уже багато років не чув цієї пісеньки з її вуст. Він повертається назад у хол до сходів. Тепер він помічає те, чого не побачив, коли зайшов. Копію картини «Ендрі Вай» та «Світ Христини» знято і вона стоїть зіперта на батарею. Під гачком, на якому висіла картина, у кількох місцях видніється гіпсокартон з-під здертих шпалер. Фреду стає ще холодніше, оскільки він розуміє, що це зробила Джуді. Це зовсім не інтуїція, навіть не дедукція. Це можна назвати лише телепатією тривалого подружнього життя. Згори долинає гарний і водночас геть нестямний спів. Колиско колихне, гілочка зламається, колисочка впаде. Фред підіймається сходами, гукаючи її на ім'я. У хулі на горі страшенний гармидер. Це місце, де вони розмістили галерею останніх фото. Фред і Джуді біля блюз-клубу «Медісон Shoes, Куди вони іноді ходили, якщо не було нічого цікавого, в шоколадному годиннику. Перший танець Фреда і Джуді на їхньому весіллі. Усі щасливо дивляться на них. Джуді на лікарняному ліжку, виснажена, проте усміхнена, тримає згорток тая, фото сімейної ферми маршалів, яку вона завжди зневажала, та інші. Більшість цих знімків у рамках зняли інші, у тому числі світлини, на яких є ферма, валялись на долівці. Скло розлетілось холом, неначе блискучі бризки. Також Джуді розірвала шпалери під шістьма фотографіями. У тому місці, де висіло фото Тая і Джуді в лікарняній палаті, шпалери були майже повністю здерті. Він бачить, що вона подряпала навіть гіпсокартон під ними, місцями плями засохлої крові. Джуді, Джуді. Двері до кімнати Тайлера відчинені. Фред митю мчить холом, незважаючи на хрускотіння скла під мокасинами. Заспокоїться Тайлер, колисочка, і все. Джуді, Джуді. Він стоїть у дверях і не може промовити ні слова. Кімната тає, неначе після великого обшуку в детективному фільмі. Шухляди витягнені і валяються всією кімнатою, здебільшого перевернені. Комод відсунено від стіни. Літній одяг перемішаний, джинси, футболки, спідня білизна, білі спортивні шкарпетки. Двері шафи відчинені, більшість одягу знято з вішаків. Та ж сама телепатія говорить йому, що вона зривала штани і застібнуті сорочки, щоб переконатися, що під ними нікого немає. Лише піджак тайлервого костюма криво звисає з ручки шафи. Його плакати зірвано зі стін. Марк Макгауер розірваний навпіл. Вона ніде не чіпала шпалеру, крім одного місця, де висів плакат із замком. повертайся на старі землі». Тут вона їх майже повністю зірвала, залишаючи ще більше смужок крові на гіпсокартоні. Джуді Маршал сидить на голому матраці синового ліжка. Простирадла звалені в купу в кутку разом із подушкою. Ліжко відсунено від стіни. Джуді сидить, схиливши голову. Він не бачить її обличчя, оскільки його ховає волосся. Але вона одягнена в шорти, і він бачить закривавлені засмаглі стегна. Її руки заховані під коліна, і Фред думає, що то і на краще. Він не хоче бачити, як сильно вона поранилась, доки дружина не підведеться. Його серце вистукує в грудях. Через надмірний вміст адреналіну нервова система на межі, у роті присмак паленої пластмаси. Вона знову починає співати колискову Таю, і він більше не може цього витримати. «Джуді, ні!» Він ринувся до неї через завали. Хоча вчора ввечері, коли він заходив сюди, щоб поцілувати Тая на ніч, тут була досить охайна кімната хлопчика. «Припини, Люба, все гаразд!» Як не дивно, але вона припиняє. Вона підводить голову, і коли він бачить жахливий погляд у її очах, то остаточно втрачає дар мови. Погляд виражає не просто жах, він виражає порожнечу. неначе наче щось усередині жінки відступило вбік, залишивши чорну діру. «Тай зник», каже вона. «Я дивилась за кожною світлиною, за якою могла. Я була впевнена, що він саме за тією. Якби він не міг бути за однією з фотографій, то був би тільки за нею». Вона показує на місце, де висів плакат краєвиду в Ірландії, і він бачить, що чотири нігті на її лівій руці поламані. Його шлунок вивертає. Таке враження, що її пальці було занурено в червоне чорнило. Якби ж то було чорнило, думає Фред, якби ж то. Але це лише картина. Вони всі лише картини, тепер я це бачу. Вона робить паузу, а тоді плаче. Абала, Маншан, Абала, Горк, Абала, Дун. Її язик витягується до неможливого, вона витирає ним і обслинює ніс. Фред бачить це, але не може повірити власним очам. Це не наче потрапити у фільм «Жахів». Зрозуміти, що це все насправді, і не знати, що робити. Що йому робити? Уявіть собі, що людина, котру ви кохаєте, сходить з глузду. Лише на хвильку уявіть, що б ви зробили. Що, чорт, забирай, ви б зробили? Але ж він її любить. Він закохався в неї по вуха з першого тижня їхнього знайомства. І ніколи про це не жалкував. Любов і зараз керує ним. Предсідає біля неї на ліжко, обіймає обома руками і просто тримає її. Він відчуває, як тремтіння тіпає тіло, воно тремтить, мов струна. Я кохаю тебе, каже він, сам здивувавшись своєму голосу. Дивовижно, що коли змішати розгубленість і страх можна отримати такий удаваний спокій. Я кохаю тебе, і все буде гаразд. Вона здіймає на нього погляд, і в її очах з'являється щось. Фред не може сказати, що здоровий глуст, хай би як йому того хотілося, це лишень вияв свідомості. Вона знає, хто вона і хто біля неї. На мить у її очах виринає вдячність, а тоді під впливом нової хвилі судом вона змінюється на виду і починає ридати. Це остаточно позбавляє його здатності говорити. Це спричиняє душевні муки для його нервової системи, серця і розуму. Та й зник, каже Джуді. Горг загіпнотизував його, і Абала забрав його, Абаладун. Звичайно ж, сльози котяться по її щоках. Вона підводить руки та витирає їх, залишаючи жахливі патьоки крові, незважаючи ні на що. Він переконаний, що з Тайлером усе гаразд. Звичайно, у Фреда не було сьогодні жодних перечуттів, окрім хороших, з приводу продаж, які він пророкував новому «ґрунтофрезу» Хілер. Він відчуває, як здригається його тіло, коли бачить ці патьоки. Переймається він не через стан Джуді, а тому що вона щойно сказала «Тай зник». Тай зі своїми друзями. Син учора ввечері казав Фреду, що він, Роні, Тіджей і не зовсім приємний Векслер вирішили пробайдикувати весь день. Якщо інші хлопці підуть туди, куди Тай не захоче, він пообіцяв, що одразу повернеться додому. Здається, все мало би бути гаразд. Але як не зважати на материнську інтуїцію? «Ну, – думає Фред, – це хіба що у світі Fox Network? Він бере Джуді на руки і знову жахається. Цього разу від подиву, що вона стала такою легкою. Вона втратила не менш ніж 20 футів відтоді, як я її так востаннє підіймав, – думає Фред. – Щонайменше 10. Як я міг не помітити. Але він знає». Частково через роботу, але здебільшого через уперте небажання припускати думку, що все настільки погано. Ну, міркує, він, несучи її крізь двері, її руки втомлено обвиваються навколо його шиї. Гадаю, це просто маленьке непорозуміння. Він справді вірить у це, не говорячи вже про те, що відчайдушно вірить у безпеку сина. Джуді не зачепила їхньої спальні під час свого дебошу, тож для Фреда кімната здалася спокійним оазисом здорового глузду. Для Джуді, очевидно, теж. Вона втомлено зітхає і прибирає руки з шиї чоловіка. Витягує язик, але цього разу лише злегка облизує верхню губу. Фред повертається і кладе її на ліжко. «Я порізалась, подряпалась». «Так, каже він, зараз я щось придумаю». «Що?» Фред на мить сідає поруч із нею. Вона занурюється головою у м'яку подушку, і її повіки опускаються. Він усвідомлює, що досі бачить в її очах жахливу порожнечу та збентеження, але щиро сподівається, що помиляється. «Ти нічого не пам'ятаєш?» – запитує він обережно. «Ні». «Я впала?» Фред вирішує не відповідати. Він починає знову міркувати. «Трохи. Він зараз просто не в змозі багато думати». «Люба, що таке горк? Що таке абала? Це людина?» «Не знаю. Тай». «Стаємуся гаразд», каже він. «Ні». «Так», – наполягає Фред. «Очевидно, щоб переконати їх обох, присутніх у цій красивій затишній спальні». «Люба, лежи тут. Мені потрібно вирішити кілька справ». Її очі повільно заплющуються. Він сподівається, що вона засне, але її повіки знову наполовину розплющуються. «Лежи тут», каже він. «Не підвоцій, нікуди не ходи!» уже і так досить, ти налякала бідну Еніт Первіс до смерті, обіцяєш?» «Обіцяю!» Її повіки знову заплющуються. Фред іде до ванної кімнати, нашорошуючи вуха від кожного звуку. Він ніколи в житті не бачив, щоб хто-небудь був такий виснажений, як Джуді зараз. Проте божевілля ще не означає тупість. І хоча він дивовижно вміє заперечувати дійсність, Фред більше не може себе обманювати з приводу психічного стану дружини. Божевільна? Справді збожеволіла? Думаю, ні, проте трохи все ж таки зійшла з рейок, це однозначно. Тимчасово злетіла з котушок, виправляє він сам себе, коли відчиняє шавку з ліками. Він бере пляшечку з меркурохромом, а тоді переглядає ліки з рецептами на полиці вище. Їх там небагато. Він бере крайню зліва. «Аптека Френча Лендінга, Соната. Одну капсулу перед сном. Не вживайте понад чотири дні поспіль», – призначив доктор медичних наук Патрік Джей Скарда. «У дзеркалі шавки з ліками Фреду не видно всього ліжка. Він бачить лише ніжку, а також ногу Джуді. Вона досі в ліжку. Він бере одну таблетку Сонати і склянку з підзубних щіток, щоб не залишати Джуді на одинці надовго і не йти вниз за чистою». Він наповнює склянку водою і повертається до спальні з пігулкою і меркурохромом. Джуді лежить із заплющеними очима. Дихає так повільно, що він кладе руку їй на груди, щоб перевірити, чи дихає вона взагалі. Він дивиться на таблетку снодійного, вагається і починає трясти її, щоб розбудити. «Джуді! Джуді, прокинься на хвильку, Люба! Лише, щоб випити таблетку, гаразд?» Вона навіть нічого не бурмоче, тож Фред відкладає сонату. У ній немає потреби. Вона швидко заснула і глибоко спить. Це додавало йому трохи оптимізму. Було таке враження, немов із широко відкритого мішечка розсипалася отрута, яка зробила її немічною і втомленою. Проте шанси на зцілення були. Чи може таке бути? Фред не знає, він переконаний лише в одному – вона справді спить. Усі нинішні біди Джуді почалися з безсоння, безкінечного безсоння. Хоча тривожні симптоми, вона почала говорити сама до себе, робила дивні, а точніше огідні речі зі своїм язиком і таке інше, почали виявлятися лише два-три місяці тому, але спати вона не могла ще з січня. Звідси і соната. Тепер, здається, вона нарешті заснула. Можливо, добре виспавшись, вона прокинеться і буде знову такою, як колись. Можливо, хвилювання за сина через появу рибака цього літа – Збільшувалися та збільшувалися, і зрештою це довело її до крайньої точки. Можливо так, а можливо ні. Проте, доки вона спить, у Фреда є трохи часу, щоб подумати, що йому робити далі. Тож він не має гаяти жодної хвилини. Одне він знає достоту. Якщо Тай буде тут, коли його мати прокинеться, то вона безсумнівно буде щасливою. Негайно постає запитання. Як можна якомога швидше доправити Тая додому? Перше, що йому спадає на думку, це подзвонити додому друзям Тая. Осе просто. Номери телефонів приклеєні на холодильнику, акуратно написані нахиленим вліво почерком Джуді, поруч із номерами пожежної, поліції, у тому числі приватний номер Дейла Гілбертсона. Він їхній давній друг. І служби порятунку Френчлендінга. Але замить Фред розуміє, що це погана ідея. Мати Еббі померла, а його батько – рідкісний ідіот. Фред зустрічався з ним лише раз, але цього разу було більш, ніж достатньо. На відміну від своєї дружини, Фред не любить говорити ні про кого, хто нижчий за рангом. «Та за кого ти себе маєш?» – запитав він її якось. «Королевою якого вбіса королівства?» Але стосовно Піта Векслера, це було якраз доречно. Той усе одно не має жодного уявлення, де зараз хлопці і зовсім тим не переймається. Місіс Мецгер і Елен Ренікер цікавляться дітьми, проте він знає, що таке літні канікули для хлопчика. Він і сам таким був. Увесь світ перед тобою і щонайменше дві тисячі місць, які треба відвідати. Тож він сумнівається, що вони зможуть йому допомогти. Можливо, хлопці обідають, саме час, у Мецгерів чи Ренікерів. Але чи не змусить він хвилюватися жінок своїм дзвінком? Вони ж насамперед згадають про вбивцю – у цьому немає жодного сумніву, як і в тому, що Бог створив маленьких рибок і рибалок, щоб їх ловити. Він знову сідає на ліжку біля дружини. Фред відчуває, що його вперше охоплює справжнє хвилювання через побоювання за сина, а тоді різко залишає його. Зараз не час, щоб панікувати. Він має пам'ятати, що проблеми з психічним станом дружини і безпека сина пов'язані лише в її уяві. Його завдання зараз полягає в тому, щоб якнайшвидше довести дружині, що її побоювання безпідставні. Фред дивиться на годинник над ліжком і бачить, що зараз чверть на дванадцяту. «Як швидко летить час, коли маєш забаву!» – думає він. Джуді поруч видає звук, схожий на хрипіння. Зовсім короткий тихий звук справжньої леді, проте він усе одно смикається. «Як вона його налякала!» Коли побачив її в кімнаті тая, йому досі моторошно. Можливо, та із друзями прийдуть перекусити сюди. Джуді каже, що вони часто приходять, бо в мецґерів не зовсім є що їсти, а місіс Ренікер зазвичай готує те, що хлопці називають бридота містичну страву, яка складається з локшини і якогось сірого м'яса. Джуді готує їм суп з камбел і свідчі з сосискою або щось у тому роді. Проте втає також досить грошей, щоб пригостити їх усіх у Макдональдсі, розташованому трохи північніше, у маленькому торговому центрі, або вони могли би піти до ресторану «Круїз Сонні», дешевої забігайлівки з паскудним інтер'єром п'ятдесятих. й завжди радий їх пригостити. Він щедрий хлопчик. Я зачекаю до обіду. Бурмоче він, навіть не підозрюючи, що говорить у голос, а не просто думає. Звичайно ж, Фред не зважає на Джуді. Вона глибоко спить. А тоді? Тоді що? Він іще не знає. Він спускається вниз сходами, ставить кавоварку на підставку і телефонує на роботу. Просить Іну передати Теду Гольцу, що його не буде сьогодні весь день. Джуді захворіла. «Гриб!» – каже він їй. «Блює!» і все таке. Він називає їй список людей, з якими в нього було заплановано зустріч на сьогодні – і просить, щоб вона поговорила з Отто Айсменом, аби той підмінив його. Отто буде тільки радий. Ще під час розмови в нього з'являється ідея подзвонити до Мецгерів і Ренікерів. У Мецгерів йому відповідає автовідповідач, і він кладе слухавку, не залишаючи повідомлення. Елен Ренікер піднімає рурку після другого гудка. Звичайним веселим голосом у нього це виходить природно – він усе ж таки продавець, чорт забирай. Просить, щоб Тай зателефонував додому, якщо хлопці з'являться на обід. Фред каже, що йому треба дещо сказати синові, намагаючись дати зрозуміти, що щось хороше. Елен відповідає, що передасть, проте вона помітила, як 4 чи 5 доларів стирчали із задньої кишені джинсів її сина, коли він виходив із будинку сьогодні вранці. Тож вона сумнівається, що вони прийдуть додому раніше за вечерю. Фред піднімається сходами і перевіряє, як там Джуді. Здається, вона й досі навіть пальцем не поворухнула, і він сподівається, що це добре. Ні, нічого тут доброго. Замість того, щоб заспокоїтися, що ситуація певним чином стабілізувалася, здається, його страх лише загострюється. Він повторює сам собі, що та зі своїми друзями, але йому це більше не допомагає. У мовчазному будинку панують лише сонячне проміння і тиша, аж моторошно. Фред усвідомлює, що вже хоче розшукати тая не лише задля спокою дружини, куди хлопці могли би піти, чи є якесь таке місце. Звичайно, що є те, де вони купують картки меджик, якими грають у безглузду, незрозумілу гру. Фред маршал поспішає назад до сходів, хапає довідник жовті сторінки. Знаходить номер і телефонує в 7. -11. Як і більшість жителів Френчлендінга, він буває в цьому магазині 4-5 разів на тиждень, зазвичай, щоб купити пляшку содової чи пакет апельсинового соку. Тож одразу впізнає голос продавця індійця і згадує його ім'я Райан Патель. Тримати в активній пам'яті якомога більше імен це давній трюк продавця. Після того як Фред називає чоловіка на ім'я. Той одразу ж стає доброзичливішим, але, на жаль, мало чим може допомогти. Оскільки до магазину заходить багато хлопців, усі вони купують картки Меджик, покемонів і бейсбольні картки. Дехто з них торгує цими картками на дворі. Він каже, що пам'ятає трьох, які приїздили на велосипедах сьогодні вранці. Окрім карток купили сліпер, а тоді сперечались про щось на дворі. Райан Патель не згадує про лайку – Хоча, правду кажучи, саме через неї він запам'ятав цих хлопчаків. А тоді він каже, що вони швидко поїхали геть. Фред випиває каву, хоча навіть не пам'ятає, коли налив її. Цівки тривоги спрітаються шовковистим павутинням у його голові. «Троє хлопців, троє!» «Це нічого не означає, ти і сам знаєш, чи не так?» – каже він сам собі. «Він знає це. І разом із тим не знає». Не може повірити, що підхопив від Джуді Божевілля, як бактерію застуди. Це, ну, безумство, з безумств. Він просить, щоб Патель описав йому дітей, і зовсім не дивується, що той не може. Йому лише здається, що один із них був трохи огрядним хлопчиком, але навіть у цьому не впевнений. «Вибач, але я бачу так багато людей», – каже він. Фред говорить, що розуміє. Він і справді розуміє, проте ніякі розуміння у світі не заспокоїть його думок. Троє хлопців, не четверо, а троє. Настав час ланчу, але Фред зовсім не зголоднів. У будинку і далі панує моторошна сонячна тиша. Павутиння і далі плететься. Не четверо, а троє. Якщо хлопці, яких бачив містер Патель, компанія Тая, то огрядненький – це Еббі Векслер. Питання – хто інші двоє і кого не було? Хто з них був таким дурним, щоб поїхати кудись самому? Та й зник. Горк загіпнотизував його, і абала забрав його. Маячня. Немає жодних сумнівів, проте по руках Фреда пішли мурашки. Він гучно ставить горня з кавою. Він прибере розбите скло. Ось що він робитиме. Безсумнівно, такими має бути наступний крок. Правильний наступний крок. Логічний наступний крок. Він упевнений, що копію останнім часом закидали заявами історичні батьки, які лише годинку не знають про місце перебування своєї дитини. Востаннє, коли він бачив Дейла Гілбертсона, той мав стурбований і похмурий вигляд. Фред не хоче додавати проблем замість того, щоб допомогти їх вирішити. Проте не четверо, а троє. У комірчині біля пральні він бере совок і він, починає замітати розбиті черепки. Потім перевіряє, як Джуді бачить, що вона досі спить. Здається, вона ніколи так глибоко не спала. І йде до кімнати Тає. Якщо Тай побачить кімнату в такому стані, він дуже засмутиться і подумає, що його мама ще гірше, ніж просто блекоти об'їлася. Тобі не треба хвилюватися. Нашіптував його розум, він не побачить своєї кімнати. Ані сьогодні вночі, ані будь-коли Горк загіпнотизував його і Абала забрав його. Припини, каже Фред сам до себе, не будь старою бабою. Але будинок надто порожній, надто мовчазний, і Фред Маршал боїться. Прибирання забрало в нього набагато більше часу, ніж він міг очікувати. Його дружина пройшла тут як смерч. Як така маленька жінка може мати таку силу? Це сила божевілля? Можливо, але Джуді не треба сили божевілля. Якщо вона щось задумала, то перетворюється на потужний двигун. Минуло майже дві години, перш ніж він закінчив прибирання. Залишився єдиний слід – здертий прямокутник шпалер, де раніше висів плакат із природою Ірландії. Сидячи на перестеленому ліжку Тайя, Фред розуміє. Що довше він дивиться на це місце, то нестерпніше бачити білий гіпсокартон, який, здається, стерчить, як зламана кістка з рани. Він змив смужки крові, але нічого не може зробити з подряпинами від нігтів. «Ні, можу», – думає він. І це я теж можу. Комод тая виготовлений із цінної деревини, предмет меблів, який їм подарував хтось із далеких родичів Джуді. Щоб його пересунути, знадобиться не одна людина, але у зв'язку з обставинами Фред із цим чудово впорається сам. Він підсуває килим під комод, щоб не залишати слідів на підлозі, і тягне його через усю кімнату. Відсунений до дальньої стіни, комод затуляє майже всю обдерту ділянку. Заховавши оголене місце, Фред заспокоюється. Тай не прийшов додому на ланч, але насправді Фред і не очікував, що хлопчик прийде. Він буде вдома не пізніше від четвертої. Прийде додому, щоб повечеряти сто відсотків. Фред повертається до затишної спальні, дорогою трохи масажує спину. Джуді досі не рухалась. Він знову тривожно кладе руку їй на груди, її дихання повільне, але рівномірне. «Усе гаразд». Він лягає поруч із нею на ліжко, збирається трохи послабити краватку і сміється, коли розуміє, що його комір розстебнутий. Піджак і краватка залишились у гольці. Гаразд, це був божевільний день. Тепер йому хочеться полежати тут, у прохолодній кімнаті з кондиціонером, щоб полегшити біль у спині. Пересунути комод це була погана ідея, але він радий, що зробив це. Він надто стривожений, тож немає жодного шансу, що він задрімає. Крім того, він ніколи не спить удень. З такими думками Фред засинає. Поруч із ним Джуді, яка також спить. Починає шепотіти. Горк, Абала, багряний король. І жіноче ім'я. Це ім'я Софі.